de juliol de l'any 2019 20 Santa Margarida la Festa Major d'aquí de la nostra vila de Palafrugell. Bé, començarem com és habitual fent-vos arribar a les activitats sardanístiques que hi han des d'avui fins el divendres dia 26 i déu -do de do del que hi ha. He seleccionat una miqueta perquè si no eh, ens hagués ocupat la meitat del programa. Comencem avui en aquí, a Palafrugell, a la plaça de l'Església, a les 13 hores ofici i dues sardanes, a les 20 hores ballada, amb la cobla Costa Brava, a Vilafranca de Conflena, a les 17 hores la mil·lenària, a Sant Julià de Vilatorta, a les 17, Sardanes, i a les 19, Concert, amb la Rosaleda. A Santa Coloma de Caral hi ha un Aplec, Aplec del Romès, posen aquí. A les 17.30, amb la Cople Ciutat de Girona. A Seret, a les 17.30, la principal del Llobregat. A Vilubidunyà, a les 18, la Flama de Farners. A Ripoll, a les 18, la Cople Sabadell. A Canovelles, a les 18.30, la Contemporània. A Montgat, a les 19, la Vila d'Olesa. A Escaldes, en Gordanya, a les 19.30, Vents de Riella. Aquí a Palafrugell, a la plaça Nova, a les 20 hores, la Costa Brava. A Camós, a les 20 hores, la principal de Porqueres. A Vents hi ha una pleca, a les 20 i a les 23, amb la juvenívola de Gramunt. A Calella, a les 21 hores, la Contemporània. A l'Esquirola, a les 22, els Lluïssos de Taradell. Al Lloret de Mar a les 22 es la joventut de Sabadell. A Ullot a les 22 la principal de Banyoles. A Caldes de Malavella a les 22 la premià a Bagú, les 22:30 la Baix Empordà, al Port de la Selva a les 22:30 la copla Osona. I passarem a no encara Navata no, no ens posa l'hora, però hi ha la principal de la Bisbal. I ara si passem a demà diumenge dia 21, a Saret hi ha una pleca a les 10, la mil·lenària i la principal del Llobregat, a Ripoll també a pleca a les 10 i a les 16, amb la ciutat de Girona, la vell Puigcopla i la juvenil de Sabadell. A Sant Martí Sarroca a les 12, a la Sitgetana, al Forja, hi ha una pleca a les 12 i a les 18.30 i no ens marquen les cobles que que hi, hi han. A Ullà, a les 13, la coble Osona, a l'Estany, i a Unaplec, a les 17.30, amb la gent i senca i la Mediterrània. A Joanetes, a les 18, la principal de Banyoles. A Forbendres, a les 18, la Tres Vents. A Vilaú, a les 18, la Osona. A Sant Gregori, a les 18:30 la principal de Porqueres. A Badalona, a les 19, la Marinada. A Camp Bànol, a les 19, la Vila de la Jonquera. A Parets del Vallès, a les 19, la Sabadell. A Rupià, a les 19, la Bisbal Jove. A Blanes, a les 19.30, copla i Banda, del Col·legi Santa Maria. A Calella, a les 19.30, la principal de l'Escala. A Pineda de Mar, a les 19.30, la principal de Cassà. Aquí, a Palafrugilla, a les 20 hores, la Vents de Riella. A Palamós, a les 20, la Flama de Farners. A Premià de Dalt, a les 20, la Palafolls. A Sant Pol de Mar, a les 20, la principal de Terrassa a Margrat de Mar a les 20:30 la ciutat de Granollers, a Calonge Santa i Sant Antoni a les 22:00 la principal de Banyoles, a Puigcerdà no ens marquen l'hora, però hi ha la principal de la Bisbal. A Navata, matí i tarda la principal d'Olot. Dilluns, dia 22 a Santa Coloma de Farners a les 22:00 la flama de Farners. Dimarts, dia 23 a Lloret de Mar a les 21:30 la Bisbal Jove i a Torroella de Mongri a les 22, la principal de Banyoles dimecres 24, a l'Armentera a les 19, la Copla Osona a Sala a les 19, la principal de Porqueres a Santa Cristina d'Aro a les 20.30, els Rossinyolets a Tiana a les 21.30, la Reus Jove, a Castelló d'Empúries a les 22, la ciutat de Girona a l'Escala a les 22, la Sol de Banyuls a Palamós a les 22, la Baix Empordà Perdó, m'ha tingut una miqueta de tos eh, Passem a... No, continuem, negres, dia 24 Lloret de Mar, matí i tarda, la Bisbal Jove Ara sí, passem a dijous, dia 25 A Lloret de Mar, a les 12 i a les 22 La Flama de Farners A Caralps, a les 12.30 I a les 18, la Principal Dolot Arenys de Mar, a les 19.30 La Marinada a Banyoles, les 21.30, la Palafolls, a Llençà, a les 22, la principal d'Olot i la Bisbal Jove. A Pals, a les 22, la principal de Banyoles, a Vilassar de Mar, a les 22, la Marinada, El Vendrell, no ens marquen l'hora, però hi ha la principal de la Bisbal, a Sant Jaume de Llerca, a la tarda, la Salvatana, divendres, dia 26, a l'estertit. a les 12 i a les 20, la Foment del Montgrí, a Breda, a les 19.30, la Vila d'Olesa, a Sant Pere de Ribes, una pleca a les 18.30 i a les 22.00, amb la Maricel, la Marinada i la Juvenibola de Sabadell. A manlleu a les 21.30, la Mediterrània. A Anglès, a les 22.00, la Ciutat de Granollers. A Cadaqués, a les 22.00, la Vila de la Jonquera. A Figueres, a les 22.00, la Principal de Banyoles. A Mataró, a les 22.00, la Contemporània. Aquí a Palafrugell, a les 22.00, la Principal de l'Escala. A Tordera, a les 22.00, la Sabadell a Sant Felí de Guíxols a les 22.15 els rossinyolets a Blanes no ens marquen l'hora ni ens posen la copla i a Lloret de Mar no ens marquen l'hora però hi ha la principal de la bisbal. déu ni d'Horet déu ni d'Horet de la colla que n'hi havia sort que ho he, ho he fet una mica una mica justet per no, no allargar-me gaire perquè si no passa gairebé un quart d'hora de les 10 doncs, comencem comencem amb una sardana la setmana passada jo no sé què va passar, si vaig clicar malament el, el, el botó per guardar la, el programa, que no se'n va guardar i precisament hi havia una, una sardana que la Roser Ridau la dedicava al seu marit en Màrius, perquè em sembla que va ser diumenge passat que era el seu aniversari. Doncs la tornarem a escoltar i així la podrà sentir per internet la Roser i el seu marit, en Marius. Port de llançar d'en Ricard Viladesau per la principal de la Bisbal. Hem escoltat Hora de llançar una sardana d'en Ricard Vilassau. Ens l'ha interpretat la coplada principal de la Bisbal. L'hem tornat a repetir avui perquè la setmana passada, ja ho he comentat abans, no es havia penjat el programa i la Roser i el seu marit, en Marius, no la van poder escoltar a través d'internet. Escoltem ara una sardana que ens la interpreta la copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, aquesta sardana porta per títol Rambla de les Flors. És d'en Joan Lluís Moraleda i la Maria Prada, la Maria Bosch, la dediquen al seu fill, en, en Miquel Prada. Rambla de les Flors, en Joan Lluís Moraleda, per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. L'Estat Rambla de les Falors, una sardana, en Joan Lluís Moraleda ens l'ha interpretat la, la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I ara escoltarem una sardana que la setmana passada em va trucar un oient de Verges i em va demanar una sardana i em va dir que la dediqués a la Victòria de part d'en Quim de Verges. Suposo Victòria que ja saps que va per tu. Hi ha moltes victòries en aquí, però escoltem aquesta sardana que en Quim de Verges la dedica a la victòria. Petons a la lluna de l'Àngel Pont i l'escoltarem per a la principal de la Bisbal. Hem escoltat Betons a la Lluna, una sardana de l'Àngel Pont, ens l'ha interpretat la goble, la principal de la bisbal. Aquesta sardana en Quim de Verges la dedicava a la Victòria. Suposo Victòria que t'haurà agradat, si no malament. I, I bé, hem de posar alguna sardana que, que la dediquem a les Margarites, no? a les Margarides, avui a Santa Margarida. Doncs és la Margarida... És una sardana de Francesc Marrós. L'escoltarem interpretada per la copla Salvatana. Hem escoltat És la margarida, una sardana d'en Francesc Marrós. Ens l'ha interpretat la cop la salbatana. Anava dedicada, evidentment, a totes les margarides. Avui és el seu sant i és el primer dia de la festa major d'aquí de Palafrugell. Fem una mica de publicitat, ara tornem. Comercial empordanesa del motor, taller oficial Fiat, carrer clave 17 de Palafrugell.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 Empordà, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Festa, festa Major de Palafrugell, programa d'actes, dissabte 20 de juliol, festivitat de Santa Margarida, jornada de portes obertes amb entrada gratuïta matí i tarda a la Fundació Josep Pla, Museu del Suro, Torre de Guaita de Sant Sebastià Dipòsit Modernista i Museu Can Màriu. Fonda de l'Estrella, 12 al migdia, vermut literari, Josep Pla a la Fonda, organitzat per la Fundació Josep Pla. A l'Església Parroquial de Sant Martí, 12 al migdia, ofici solemne en honor de la nostra patrona, Santa Margarida, acompanyament a càrrec de la cobla Costa Brava. A la plaça de l'Església, a les 13 hores, dues sardanes, la sardana de l'alcalde i la sardana al rector, amb la mateixa cobla Costa Brava. Pati de l'Institut Baix Empordà, 12 del migdia, el record de la Festa Major, Vermut Electrònic, Ampul Party i BDP DJs. 21:30 concert amb Queco Domènec i a les 23 hores, Festa dels 70 i 80, organitzat per Associació Juvenil Birres Braves. Teatre Municipal de Palafrugell, 18 hores, concert de festa major amb l'orquestra Maravella a benefici del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell. Plaça de Can Màriu, 19 hores, espectacle familiar amb pet de pallasso amb la companyia Sabani, organitzat per la xarxa. A la plaça de Can Mario i carrers del centre, a les 20 hores, cercavila amb xarangues de Mendizarra de Ronit, Navarra, arribada al racó de la festa major. Plaça Nova, 20 hores, sardanes de festa major amb la cobla Cosa Brava. Ball de Festa Major, a Plaça Nova, a les 23 hores, amb orquestra Maravella. Abarcament de l'Institut Baix a Empordà, 23 hores, Barraques, Festa a la nit, amb Festucs, Xavi Sarrià i Noé G. El diumenge, a dia 21, matí, jornada de portes obertes, entrada gratuïta al Museu del Suro i Dipòssi Modernista i també a la Fundació Josep Pla. Matí i tarda, també hi haurà jornada de portes obertes, amb entrada gratuïta a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i al Museu Camp Mario. Museu del Suro, 11.30, visita guiada al Suro, tot un món. 12.30, visita guiada express al museu per a tots els públics, gratuïta per Festa Major. A les 17.00, fins a les 22.00, Pati de l'Institut Baix Empordà, al racó de la Festa Major, tercera mostra de cerveses artesanes de l'Empordanet. Concert amb Ander Rabbit, a les 18.30, 21.30, concert a càrrec de Anna Saez, a les 23.00, cloenta del racó de la Festa Major, organitzat per Associació Juvenil Virres Braves. Teatre Municipal, Concert de festa major a les 18 hores, amb orquestra Costa Brava a benefici del centre de distribució d'aliments de Palafrugell. Plaça Nova a 20 hores, sardanes de festa major amb la cobla Vents de Riella. A Plaça Nova també a les 23 hores, ball de festa major a càrrec de l'orquestra Costa Brava. I finalment a les 23 hores a l'aparcament de l'Institut Baix Empordà, barraques, festa a la nit, amb peluques, animals, Show i festa de l'escuma us hem ofert l'agenda de la Festa Major de Palafrugell amb el patrocini de Parroqueria Teresa, Parroqueria Unisex, tenim obert tot l'any. Carrer Lapant número 11, Calella de Palafrugell. Ferreteria Palafrugell, eines per la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell. Tallir Elèctric Teruel. Especialistes en electricitat de l'automòbil i tacògres Carrer Brugarol de Palafrugell Al costat dels semàfors de la carretera de Tamariu Ortopèdia 3 edats Venda i lloguer de material ortopèdic Assistència, fisioteràpia a domicili Gran assortiment en calçat ortopèdic Centre d'informació GAES Consells per una vida sana Venda online Al costat del CAP de Palafrugell Obert cada dia Impremta Palafrugell Al seu servei Carrer clave número 35 de Palafrugell Davant del pàrquing del casal i continuem, continuem amb més sardanes, passen gaire... vuit minuts, de dos quarts d'onze, o sí, són dos quarts i vuit minuts d'onze. La corda Reus és una sardana de l'Antoni Albors. l'escoltarem interpretada per la copla principal de la Bisbal. Escoltem Reus, una sardana de l'Antoni Albors ens ha la interpretar la copla la principal de la Bisbal. I ara sultarem a la Salvatana amb una sardana d'Enricard Vila de Sau, una sardana que ens parla de Ripoll. Ripoll, Bíblia de pedra. És d'en Vila de Sau i ens ha de la, la copla Salvatana. He a la Copla Salvatana amb una sardana d'en Ricard Viladasau, Ripoll, Bíblia de Pedra. I ara escoltarem a la principal del Llobregat amb una sardana d'en Jordi Vilaró. Una sardana que porta per nom l'abat Acfret. No sé si és correcte o no és correcte, i per de d'acfret hauria de ser Alfred. Però a mi em surt, l'abat Acfret en Jordi Vileró, per la principal del Llobregat. Escoltem-la. Oh <laughs> Hem escoltat la bàtac fred, ja heu pogut constatar que era un enregistrament en directe, se sentia el públic. La bàtac fred d'en Jordi Vilaró per la principal del Llobregat. I ara, veiem si em surt, sí. Eh, en Josep Casú també pensa en Palafrugell i ve molt sovint, i va fer una sardana precisament, que és el títol aquest que he dit. De vegades penso en Palafrugell, doncs avui també toca posar-la perquè és la festa major. L'escoltarem interpretada, no, no, no us puc dir per quina copla perquè no em surt a l'ordinador la copla que la toca. És d'en Josep Cassú i el títol és aquest, de vegades penso en Palafrugell. hem escoltat, perdó, de vegades penso en Palafrujoll d'en Josep Cassú i he estat mirant, he estat mirant enrere, enrere de la llibreta i l'he trobada, que fa un poder mitjany que l'havia posat i he vist que l'interpretava la Cople, la principal de la bisbal. Doncs bé, dit això, no hi ha temps per, per res més, el que sí, escoltarem una mica de la sintonia.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 Mireu, per escoltar el, el Flaviol i poc més d'una altra sardana, tots m'estimen més posar una mica de la sintonia, perquè ens queden 8 segons per arribar a les 11. Hem de despedir-nos, Us ha parlat amb molt de gust Sant Jordi Morell dissabte, que ve si Déu vol i tornarem. Fins aleshores, passeu una bona setmana i una bona festa major. Jo, sentint-ho molt, no podré tornar avui a Palafrugell perquè hi ha altres compromisos, però que us ho passeu bé. Ara les notícies i després, més Ràdio Palafrugell. Adéu-siau, amics.